Розділ 51. Бери всю свою зброю і поспішай, сказав Єрован. Селена пружинисто схопилася, хапаючи з ліжка меч. Рован одягався на ходу, швидко та без зайвих рухів. Запитань Селена не ставила. Все необхідне він повідомить сам. Незабаром вона теж була одягнена. Думає, нас зрадили. Палець Селена заумер на пряжці збройового поясу. Вона повернулася до відчиненого вікна. Тихо. Ліс, наче вимер. А вздовж горизонту тяглася чорна смуга, стаючи дедалі ширшою. «Вони вирішили напасти вночі?» – видихнула Селена. «Я встиг облетіти ліс». Рован засунув ніж, захаляв халяву чобота. Таке відчуття, що хтось забезпечив їх картою всіх наших пасток. Жодного тривожного дзвіночка не зачепили. Їм до фортеці залишилося годину ходу. Селена швидко заплала косу і привісила на спину меч. «Але в нас ще залишилося охорони каміння. Чи в них достатньо сили?» «Так, особливо твої недавніми стражданнями». Я голосив на сполох. Малакай та інші готуються до борони, Парапет фортеці. Тепер було не до усмішок, і все ж Селена внутрішньо посміхнулася, уявивши собі мала кає, в кімнаті якого увірвався на півголий Рован. Хто ж насмілився зрадити нас? Поки що не знаю, але я всіх їх розмажу по стіні, а зараз у нас є серйозніші проблеми. Темрява на горизонті розпливалася, поглинаючи зірки, дерева місячне світло. Рован, а це що? пошепки запитала Селена. Це і є серйозніші турботи, не розтискаючи губи, відповів Рован Охоронне каміння було останньою лінією оборони перед фортецю. Навряд нарок розрахував на тривалу оборону вартового туману. Дві-три години за натиску і фортеця впаде. Але магічний бар'єр на якийсь час тримає чудовиськ і змусить їх розтратити частину своєї сили. На піфейці зайняли позицію на парапетах, фортечних вежах та у внутрішньому дворі. Якщо магічний захист буде порвано, лучники почнуть стріляти по адерландських солдатах, прагнучи, щоб кожна стріла забирала вороже життя. Перш ніж проникнути внутрішній двір, загарбники скупчилися перед важкими дубовими стулками воріт і теж перетворилися на чудову мішень. Але головну небезпеку представляв Нарок і його чудовиська, які несли темряву. Звірі та птахи мчали повз фортецю, рятуючись втечею. У повітрі з насуванням вони були страшніші, але знайомими проявами гніву стихії. Ніхто не знав, з чого складається темрява. Селен та Рован стояли за воротами фортеці. Смужка землі... Між охоронними каміннями і фортечними стінами раптом стала на диво вузькою. Зо не припинилася звірина та пташина втеча. Серед кущів більше не виблискували очі маленького народу. Тиша ставала дедалі нестерпнішою, навіть вітер стих. Руки Рована стиснули лук, тільки но ну, вони прорвуть магічну стіну, стріляй, не роздумуючи. Цілься між очей. Головне не піддаватися на їхній чай. Та відводь від інших. Не розсіюй увагу. Солдатами є кому занятися. Поки що вона не бачила і не чула жодного дарландського солдата, Селена кивнула, стискаючи свій лук. А як бути з магією? Магію використовуй обачно, але якщо відчую, що твої магічні удари можуть спрацювати, бий не вагаючись і жодних вивертів. Це бій, а не вправи в руїнах. Словом, знищуй їх усіма доступними способами. Зараз із нею говорив голоднокровний, який звичний все розраховувати воїн. Ненависть до сопротивника, що клекотала в ньому ніяк не впливала на тверезі свідомості, і за невидимої перешкоди потягло задушливим смородом. Жахів села не настільки побачила, наскільки відчула. Рувану, вони тут, прошепотіла вона. із за дерева, за якихось п'ять яртв від охоронного каменю, з'явилися демони Адерландського короля. Села так і завмерла троє. Троє. А чи не двоє? Але ж перевертні, почала вона і не договорила. Троє істот. Що зовні схожі на людей, уважно глядали фортецю. Всі вони були в чорному. З-під розтебнутих камзолів на блідих шиях виднілися чорні кам'яні нашийники – камінь Верда. П'ятеро перевертнів не впоралися з блідоликим. Ось він, неприродний гарний, з неприродно витонченими рухами. Він дивився на Селену, усміхаючись її. Він спробував крапельку її життєвої сили і тепер відчував справжній бенкет. З кущі вилетіли переляканий кролик, поспішаючи під захист охоронного каменю. Але Темрява встигла простягнути до нього лап та вдарити. Кролик завалився на траву, миттєво перетворившись на шматок м'яної шкіри з випираючим кістками. Темрява випила всі його життєві сили. Караульні на стінах та вежах засмикались. Хтось бурмотів лайки. Селені тоді пощастило більше, ніж кролику, і вона зуміла вирватися з хват чудовиська. Але зараз їй було троє, і їхня з'єднана сила справляла куди більше грізне враження. «Не можна допустити, щоб вони прорвали магічну перешкоду», – сказав Роман. «Ти сама бачила. Темрява вбиває всіх, до кого торкається». А Темрява вже простяглася довкола фортеці. Їх взяли в кільце. Слена ввійшла в своє фейське тіло, скривившись від болю. Зараз їй була потрібна загострення відчуття. У цьому тілі вона сильніша, а нанесені рани гоїться швидше і легше. Троє чудовись усе ще стояли на межі лісу. Темрява щільно охопила фортецю. Але де дві сотні солдатів? Потім, як за командою, всі троє розступилися та схилили голови, і за дверей вийшов генерал нарок. На відміну від чудовись, він не був красним кражисте тіло, поцятковане шамами. Він був озброєний до зубів, але в нього під шкірою виблискували чорні жили і шию сковував чорний нашийник. Навіть здалеку селена побачила бездонну порожнечу в його очах. Якщо порожнеча здатна рухатися, то саме це зараз села не спостерігала порожнечу, що повільно повзає в бік фортеці. Селена чекала, що він зараз заговорить, запропонує на вибір, здатися під владу Дерландського короля чи смерть. Можливо, скаже про мову, щоб підірвати їхній бойовий друг. Але Нарок лише оглянув фортецю, виняв меч і сказав на два охоронніх камені, що служили зовнішніми воротами. Селена і Рван не встигли схаменутися, як хвиля темряви вдарила по невидимій перешкоді, затремтіло повітря. Тривожно зазвеніли каміння. Рван попрямував до внутрішніх воріт. На ходу наказуючи лучникам готуватися до бою та застосувати всі можливі заходи магічного захисту. Села нарушила з місця, настав новий удар. Невидима перешкода затремтіла ще сильніше. Еліно. гаркнув Роман, повертайся у двір. Але вона перекинула лук за спину і підняла руку, довкола якої палав вогонь. Я пам'ятаю, як вночі в лісі він відвертав морду від полум'я. Якщо ти збираєшся воювати з ними вогнем, треба виходити ззовні, інакша магічна стіна відкине полум'я до фортеці. Нам лише пожеж не вистачало. Сама знаю, огризнулася Селена. Ти не бачила, що тоді він лише подивився на тебе, і ти піддалася його чарам. Темрява завдала третього удару по магічній стіні. Тепер все буде по іншому, відповіла Селена, не зводячи очей з нарока і трьох чудовиськ. Вона має поквапитися за дерланом. Від цієї думки в неї завирувала кров. Роване, я не знаю інших спосіб зупинити їх. Варто темряві прорватися крізь невидиму перешкоду, і всі подальші зусилля будуть марними. Мечами та стрілами темряву не здолати. Ззаду пролунав розпачливий крик, потім ще кілька, після чого крики змінилися брязкотом металу. Підземний хід. Хтось розповів їм про підземні ходи. Сила не вірила своїм вухам. Зрадники зробили велику послугу дарландським загарбникам. Що може бути простіше, ніж порпатися фортеці, що обсаджується без підземних ходів? Охорона каміння чуло і відводило загрозу на поверхні. Неймовірніше, їхні сили не вистачило, щоб оберігати ще й підземний хід. Крики і брязки зброї ставали все гуснішими, адже Роман розмістив тих, хто слабший, однак якраз біля виходу з-підземелля. І тепер це рішення обернулося бійнею. Вона не договорила. По магічній стіні вдарили двічі поспіль. Чекати далі села не могла. Вона рушила бік охоронного каміння. «Не смій туди й ходити», – гаркнув Роман. Але не зупинялася. З двору долинали крики поранних. З'явилися перші жертви. Відчувалося на піфейці розгублені та налякані, Селена всередині все стискалося від цих криків, але вона продовжувала йти до каменних воріт. Рован, що підскочив, схопив і залікоть. Я наказую тобі не ходити туди. Ти дарем втрачаєш час, Селена скинула його руку. Зараз ти потрібний у дворі фортеці, а зовнішню оборону лише мені. Ти ж не знаєш, вийде в тебе чи ні. Вийди, мені є що втрачати. І заради чого? Ти спадкоємець трону. Зараз є села Сардутін. Я маю силу, яка може врятувати життя. Не тримай мене. Краще допоможи тим, хто бореться. Орван похмуро глянув на каменних вартових, потім на інших вартових, що поспішають спуститися з парапетів. Як завжди він обмірковував та прораховував варіанти, потім сказав. Не приймай їх, зосерець на темряві, та не давай їм прорвати магічну перешкоду. Тримай цю оборону, Еліну. Але вона не хотіла тримати оборону. Тільки не зараз, коли ворог так близько, коли душі, Вбити в калакулі тандовері напирала на неї дужче захисних фортеці. не мала права запізнитися, однак вона не стала сперечатися з Рованом. Я зрозуміла, вона кивнула. Вони накинуть тебе образ, як ти вийдеш з магічної стіни. Рован відсунув їй руку. Магічна сила вирнула з її жил, вимагаючи виходу. Приготуй ще Я знаю, тільки відповіла вона, додаючи кроку. Кам'яна громада воріт була зовсім поряд. Правою рукою селена вихопила меч, ліву огортала полум'я. На Ерілеї загинули. Співічизники не хемії, її співвічизники також, її народ сила досягла арки кам'яних воріт, як завжди, у вухах задзвеніло, а тіло відчувало знайоме поколювання. Ще кілька кроків і вона виявиться з іншого боку невидимої стіни. Спиною вона відчувала Рован продовжує стояти і стежде за нею. Хотів переконатися, що її не б'ють у перші мить. Ні, її не б'ють. Вона не тільки втіліє, вона спалить цих тварин дощенту. Так вона віддасть хоча б малу частину свого обов'язку битим мендовері та калакулі. Запізнилася, але віддасть. Потвора, що знищує інших чудовиськ. Полум'я на лівій руці спалахнуло яскравіше. Селена минула камену арку і вступила в манливу прірву. Розділ 52 Темрява вдарила по ній одразу, як Селена протнула невидимий кордон. У відповідь піднялася стіна вогню. і здогад підтвердився. Пітьма позаткувала. На жаль, надовго і лише для того, щоб її зміною швидкістю вдарити знову. На кожен удар Селена відповідала своїм, подумки наказуючи вогняній стіні розростатися. Невидимий кордон за її спиною став невидимим, пофарбувавшись у червоні та золоті тони. Селена намагалася не звертати увагу на нудотний смурит, на шум у вухах і на стирливі волоточки всередині голови. Раніше це згладжувала та сама та гасила невидима охоронна стіна. Їй протистояли три істоти зовсім невідомої природи. Селена не звертала уваги і на це. З Ніздрів потекла тоненька цівка крові. Нічого, не вперше. Демріва вдарила одночасно по Селені та по захисній стіні, пробивши дірку в полум'ї. Сила миттєво залатала її. Вона дозволила своїй магічній силі робити все, що вона забажає, але не забувати про захист невидимого кордону. Віддавши такий наказ, Селена зробила ще один крок на зустріч з сопротивником. Нарок кудись зник, а ось троє його псів на неї чекали. Тоді чудовисько намагався впоратися з нею голими руками. Сьогодні всі троє зброїлися гарними довгими мечами, які із незвичною витонченістю витягли з піхов і негайно кинулись до атаки. Чудово! Селана дивилася йому вічі і вперто не помічала ні кровотечі з носа, ні тиску на вуха. Вона створила навколо лівої руки вогняний щит і змахнула давнім мечем. Вона не знала, чи Рован продовжував стежити за нею. Зараз вона нахабно рушувала всі його накази. Один за одним. Три чудовиська продовжували свої випади. діли швидко і міло, немов би були єдиним цілим і шліфували своє мистецтво десятиліттями. Варто їй відбити один удар, як відразу й атакував інший. Селені раніше трапилися, як битися з кількома супротивниками, але зі смертними. Тут їй протистояли істоти зовсім іншої природи. Здавалося, вони передбачають її маневри. Головне, не дати їм доторкнутися до неї і в жодному разі не дивитися їм вічі. Вогняний щит уздовж магічної стіни розпалився до білого темрява, вризалася в нього з різних боків, проте Селена тримала оборону. У цьому вона не збрехала Ровану, вона справді захищала стіну. Один із трьох замахнувся мечем. Він не збирався вбивати Селену. він хотів лише позбавити її рухливості. Уроки з Рованом не пройшли даремно, майже інстинктивно Селена принесла вогонь на свій меч, перетворивши його на вогняну зброю. Їй меч ударив по чорному залізному мечу супротивника, затанцювали яскраві блакитні іскри. Їхнього світла вистачило, щоб розглянути його обличчя, охоплене подихом, жахом та люттю. Ефес Меча приємно зігрівав рук. Селені здавалося, що Рубін теж ожив, засвітившись іншим магічним світлом. Три чудовиська разом зупинилися. Їхні чуттєві губи розсунулися, оголивши неприродно білі вишкаряні зуби. Блідоликий, він стояв усередині, прошипів, вказуючи на меч. Златинець, темряве замерло, Селена скористалася перепочинком, щоб... Залатати дірки в вогняній стіні, незважаючи на тепло полум'я, у неї по спині повзли мурашки. Піднявши меч, вона зробила крок вперед. А ти не Атріл, коханий темної королеви, заявив один з її супротивників. І не Бренон вогненосець, сказав інший. Звідки ви? Слова застили в горлі, Селена згадала свій поєдинок з Кейном і слова, які він кинув їй та Еліні дочці Бренона. Точніше, не він, а сутність, яка мешкала в його тілі. Я знаю, чому ви обидві тут. Ви учасниці однієї давньої, але незакінченої гри. Гра почалася на зорі часів, коли раса демонів кинула ключі Верда і з їхньою допомогою проникла в цей світ. Тоді Маєва зуміла позбавити їхньої сили і вигнати назад. Проте частина демонів залишилася бранцями на Ейрілеї і за кілька століть розпочали другу війну. У тій війні проти них боролося Еліана. А що сталося з демонами, вигнаними? У їхній власний світ. Раптом Адерландський король дізнався про існування ключоверда, дізнався також, де шукати демонів і як ними керувати. Боги милосердні. Так ви, Валги, видихнула Селена, три сутності, що оселилися в смертних тілах, посміхнулися. Ми, володарі нашого світу. І що це за світ, запитала вона, наповнюючи магічною силою свій меч. Демон, що мешкав у середині блідоликого, потягнувся до неї. Селена вдарила його полум'ям, змушивши відступити. Це світ вічної темряви, льоду та вітру. Ти навіть не уявляєш, як довго ми чекали, щоб знову поласувати світлом вашого сонця. Король Дарлана виявився чи могутнішим, ніж вона уявляла, чи просто дурнішим. Тільки запеклий дурень міг вірити, ніби здатний наказувати валгам. Крові з носа продовжила капати на Камзол. Бачачи це, блідоликий проворкував. Дівчинко, ти даремно мені пручаєшся, залиш свої безглузді ігри, і тоді не буде ні крові, ні болю. Селена відповіла їм хвило й полум'я. Бреннен і його соратники одного разу вже відправили вас у небуття. Вона відчула, як слова опалюють легені. Ми це повторимо. Всі троє тихо засміялися. Нас не розбили, а лише витіснили і замкнули. Але знайшовся смертний дурень. Він покликав нас назад, запропонувавши такі чудові тіла. Де ж були ті, кому належали ці тіла? Усередині? Усередині, як у котівні. А якщо відсікти їм голови разом із нашийниками з каменем Верда, що буде з демонами? Зникнуть чи переселяться в інші тіла. Дійсність виявилася набагато гіршою, ніж Селена чекала. Так, нас треба боятися. Чудовисько наче читав її думки. Він ступив до неї і принюхався. І ухвалий нашу ладу над собою. Спочатку прийми це, загарчала Селена. Вихопивши меча, вона кинула її в голову блідоликого. Демон з надзвичайною спритністю хилився, кінжал встромився йому не під очі, а лише подряпав щоку. Хлинула чорна кров, блідоликий помацав рану. Я славно поласу, з'ївши тебе стельбухами, він викинув щупальця пітьми. Бій у дворі фортеці продовжувався і це тішило селену. Адже адерландським солдатам потрібно було розправитися напіфейцями. Сама вона невпинно відбувала з латинцем атаки вальгі. Робити це ставало дедалі важче. Вогняна стіна в неї за спиною витончилась. Селена зрозуміла, що треба розумніше витрачати сили, але не знала, як це зробити. А демони були невтомні. Вони знову знову били по стіні, розраховуючи, Виснажити Селену Селена ледве встигала відповідати вогняними щитами. Вогонь вирував у неї в крові та мозку. Її дихання давно вже стало вогняним. Селена більше не стримувала свою магію, лише наказавши ті пам'ятати про щит вздовж невидимої стіни. І магія корилася їй, черпаючи сили з внутрішньої криниці, яка зовсім не була бездонною. Рова не прийшов їй на допомогу, але Селена знала, що він обов'язково з'явиться. Вона потребувала його допомоги і не соромилася зізнатися собі в цьому. У неї відчайдужно не ломило поперек. Брідоликість знову спробував дістатися до її шиї. Селана втомлено змахнула давнім мечем. ні, тварюку. Вона відчувала удар, але біль розлився по всій спині. Селана закусила губу, щоб не закричати. Невже її сили закінчуються? Вона не могла так швидко вичерпати свої запаси, адже вона стільки вправляється. Щас у Бальтена вона багато чого навчилася. Демонам вдавалося пробити пролом у вогняній стіні. Інша невидима стіна магії охоронного каміння Затремтіла і задзвеніла. Селена казала свої сіль залатати пролом. Кров стукала в неї в скронях. Демони зробили чергово так. Речачі Селена метнула в них смугу полум'я, змушуючи відступити. Вони відступили. Тепер вона зітхнула. Селом тягнула повітря і поприхнулася своєю ж кров'ю. Справа погана. Якщо втекти за ворота, стільки вони протримаються, перш ніж Темрява зламає борону, і скільки протримаються захисники фортеці. Селена наважилася обертатися і подивитися, хто перемагає. Замість переможних криків вона чула інші голоси болю та страху. У неї пригиналася коліна, але вона проковтнула кров і спробувала наповнити легені повітрям. Іноді Селена замислювалася про те, як може обірватися її життя, про те, навіть найпохмуріші картини не йшли жодне порівняння із нинішньою реальністю, а може вона й не заслуговувала на інші кінець. На що може розраховувати та, що повернулася спиною до своєї батьківщини. Один з валхів простяг руку і пробив новий пролом у вогняній стіні. Темрява надійно захищала його, оберігаючи від згубного полум'я. Селена вже збиралася вдарити по ньому вогнем, коли й увагу привернув тріск і шурхот здалеку. Вниз хилом мчав справжній вели, над його головою пурхав величезний птах. поруч бігли три величезні хижаки. Здавалося, вони перебували дорозі вже не перший день, поспішаючи до фортеці, нехтуючи їжею та сном. П'ятірка воїнів, друзі Рована, які відгукнулися на його відчайдушний заклик про допомогу. Велатин легко огинав дерева та перестрибував через каміння, зліва від нього біг чорний вовк, праворуч білий. Голосно плескав крилами птах, а ззаду мчав вже знайомий гірський лев. Вони швидко наближалися до смуги темряви навколо фортеці. Майже біля вежі темрявий чорний вог замер і почав пронюхуватися. У фортеці теж побачили п'ятірку помічників. Селена зрозуміла це з криків, якщо друзі Рована зможуть розправитися з індерландськими солдатами, у тих, хто залишиться живим, буде шанс піти через підземний хід і не стати жертвам пітьми. Під палив її очі. Біль у всьому тілі не слабшав, але Селена не збрехала Ровану. Вона допомагала рятувати життя. І тому вона… Не роздумуючи, зібрала залишки сили і перекинула друзям Рована вогняний міст. Він розтяв темряву. Шлях до воріт за її спиною. Друзі Рована швидко зрозуміли, що до чого і кинулися до мосту. Першими бігли вовки. За ним летів птах. Скрипучи зубами від болю, Селена отримала міст, поки всі п'ятеро не в неї за спиною. Ніхто, крім жовтенько кошеняти, не глянув на неї. Гарлі трохи сповільнив крок. Він усередині, кашляючи кров'ю на траву, відповісти Селена. Допоможіть йому. Гірський лев зупинився, дивлячись на Селену, вогняну стіну і демонів. Поспішайте, прошепотіла Селена. Вогняний мізник Селена позадкувала. Темрява знову тяглася до неї. До стіни та до того, що було позаду неї. Кров у вухах шуміла так, що заглушила всі інші звуки. Гірський лев помчав до фортеці. Отже, друзі Рована, тут. Добре. Добре, що він не один у цьому світі, що є ті, кого можна покликати на допомогу. Селена знову закашилася і виплюнула кров на траву. Просто під ноги блідоликого. Вона не встигла запобігти удару, де мештохнув її і в її вогонь. Селена відлетіла назад і вдарилася об невидиму магічну стіну. За жорсткістю там не поступалися кам'яні. У фортецю Селена могла повернутися лише через магічні ворота. Вона змахнула з латинцем, але удар вийшов слабким. Проти валгів, проти жахливої сили, яку отримав Одаранський король і проти його армії. Все це було марним, некорисним і безглуздим, як її клятва. Над могилою нехемії, некорисними безглуздами як існування спадкоємиці, зруйнованого трону, що забруднила своє ім'я. У крові селени кипіла магія темрява, після пекла, на яке перетворилося й тіло, темрява несла полегшення, блідоликий зробив випад. Щось середині Селена закричало, вимагаючи встати і продовжити бій, не здаватися до кінця, хоч би яким він був, але селена не могла ворухнутися. Дихати вона також не могла все це вимагало неймовірних зусиль, вона смертельно втомилася. Внутрішнє подвір'я фортеці було полем битви. Дзвеніла зброя, кричали поранені та вмираючі, лилася кров. Найнебезпечнішим місцем був вихід із підземелля, а Томурован знаходився там, зосереджено зменшуючи кількість дарландських солдатів, що прорвалися. Від Локи він дізнався, хто зрадив захисників фортеці. Це був командир вартовий баз, яким хлопець так захоплювався, і якого прагнув наслідувати та інших напіфейців. Лока не знав, на які обіцянки купився Бас. Другому зраднику хотілися влади, і вороги пообіцяли йому високу посаду. Лока був поранений, але не сильно. По його згаслим очам Рован зрозумів, що відплата вже наздогнала баса. Він лише сподівався, що не сам Лока перервав життя зраднику. Рован віддавав належне безстрашністю та вимуштрування адерландських солдатів. Ті зовсім не боялися напівфейсів з їхньою слабкою магією. Загарбники були з голови до ніг вкриті залізом. Вони рухалися, як заговорені, і вбивали без розбору. Рован бився, не відчуваючи жодних ознак втоми. Йому доводилося битися довше і в гірших умовах. Але мешканці фортеці, які звикли до необтяжливої варти, не могли витримати натиску адерландських солдатів. Сам він щойно впорався з двома адерланцями, ударивши одного мечем у живіт, а іншому перерізавши кинжалом горло. У цей момент стіни фортеці затремтіли від реву. На піфеці поблизу злякано застигли, але Роман мало не завив від радості. Ще за мить зі сходів зістрибнули два здорові вовки і тут же перекусили горлянку двом адерландським солдатам. Заляскали могутні крила і незабаром перед Романом виріс темноокий воїн. Меч у його руках був давнім за саму фортецю. Ваган обмежився легким кивком та зайняв позицію. Він не любив зайвих слів. Вовки не вважали за потрібно повернутися своє фейське обличчя. Вони й так непогано допомагали розпрощатися життям загарбників. Тих, кому вдалося проскочити повз, чатував меч Вагана. Це все, що встигли побачити Рован. Він кинувся до сходів, намагаючись не спіткнутися об поранених і заціпенілих від страху напіфетів. Темрява не досягала стін фортеці, зазначала, що Аліна ще жива і продовжує тримати оборону. До нього вискочив гірський лев, що перетворився на гарля. «Де вона?» – спитав Рован, дивлячись у очі друга. Гарлі простяг рук, наче зупиняючи його. Рован їй зараз дуже туго, я думаю. Відштовхнувши, найдавнішого зі своїх друзів Рован побіг. Край мока він помітив появу велетня. Треба ж навіть лоркан з'явився. Навіть лоркан відповів на його поклик Дякувати за допомогу він буде потім. Нині не до цього. Могутній напіфейць вже зрозумів без слів і не намагався ні про що розпитувати. Рован вибіг на парапет. Від того, що він побачив унизу, у нього підкосилися коліна. на стіна була вся в дірах. Але ще трималася, як і всі три тварюки. Аліна з останніх сил відбивала їхній натиск, згорблена, важко дихаючи, відчувалося, що вона ледве утримує меч. Тварини наступали, і перед ними спала вже не вогняна стіна, а слабка смуга блакитного полум'я. Вони ліниво відмахувалися від магічного вогню. Новий удар, новий блакитний спалах Аліна захищалася. І вогняний меч мерк, нерівне, тремчаче полум'я, говорило тільки про дне вона вичерпала всі свої сили. Внутрішнє джерело було порожнє. Чому вона вчасно не відступила? Противники щось сказали їй, чому Еліна підвела голову. Запізно Рован зрозумів, дівчиською збрехало йому. Вона справді хотіла врятувати чужі життя, але вона йшла до зневіри темряви без найменшого наміру зберегти власне. Рован затамував подих, готуючись зістрибнути із парапету, закликати свою магічну силу і кинутися на допомогу Еліні. Стіна м'язів, що навалилася на нього ззаду, притиснула його до підлоги. Рован бурчав і звивався, але з гарелем йому було не впоратися. Чотири століття невпинних вправ і вроджених інстинкт великої дикої кішки протистояли зараз гарячковому бажанню Рована кинутися за невидиму стіну назустріч темряві, що поглинає світи. Блідоликий торкнувся щит Еліни, меч вислизнув з її рук. Рован міг лише кричати від розпачу та безсилої злості. Блідоликий обійняв Еліну. Вона більше не чинила опору. Полум'я згасло і темрява накрила її своєю завісою. Розділ 53 Кров була всюди, як і раніше селена стояла між двома закривавленими ліжками, прислухаючись до смердючого дихання і відчуваючи його шиї спиною. Насолоджувалися, не поспішали, ковтаючи маленькі шматочки. Їй було не вибратися звідси, вона могла лише дивитися то на одне, то на інше ліжко. Ось змучений з спотворений трупних хемію. Елуейську принцесу вбили, тому що Селена надто запізнилася і своєю допомогою і тому, що вона була боягузкою. А це її батьки. В обох перерізане горло. Сірі неживі тіла. Вони загинули від нападу, який мали передбачити. Але навіть якщо вони нічого не відчували, її загострене чуття мало спрацювати. Можливо, так і воно сталося, якщо вночі вона пробралася до батьківської спальні. Але й тоді вона прийшла туди надто пізно. Два ліжка. Дві пробоїни в її душі двоє дверей відчинені в прірву. Вони з'явилися набагато раніше за сьогоднішнє зіткнення з демонами. Кігот подряпував її по шиї. Селена сіпнулася і поплила до трупів батьків. Ледве огорнувши її своїм покривом і погасивши слабке полум'я, пітьма почала бенкетувати на її злості, що погано стремулася. Ще ж злість змусила Селену знехтувати всі страхи і вийти за невидиму стіну. Тут у темряві тиша була повна. Вічна. Селена відчувала демони десь поряд. Голодні, невгамовні, сповнені стародавньої ненависті. Селена думала, що вони миттєво вип'ють із неї всі життєві сили, але вони не поспішали. Вони трималися поблизу, по-котячому, терлися об неї. Потім спалахнуло слабке світло, і вона опинилася між двома ліжками. Якась сила не дозволяла Селені відвести погляд чи зробити щось ще. Її змушували дивитись, відчуваючи нудоту й страх, що повільно підіймалася. Середини, а зараз? Зараз. Тіло Нехемі залишилося неруховим, але голос принцеси прошепотів. Боягузка. Селену виснажило, позаду тихо і хрипко засміялися. Вона позадкувала, намагаючись відійти подалі від тіла Нехемі. Наче привид вона стояла на ліжку своїх батьків. Все як десять років тому, коли вона прокинулася між їхніми бездиханими тілами, почувши насамовитий крики служниці. Селене зараз чуло їх, пронизливий крик, і разом з ним одне єдине слово – Боягузка. Селена впала, ударившись об край ліжка. Воно було цілком справжнім, гладким, холодним. Таким, яке вона й пам'ятає, Їй не було куди йти. Вона була в полоні спогадів. Все, що оточувало її, було її спогадами. Сила притиснула долоні до дерев'яного ліжка. Тільки б самі не закричати, хоч крик уже рвався назовні. Поягузка, голос на хемі, заповнив весь простір. Селена заплющила очі і вказала на стіну. Знаю, можеш не повторювати. Вона намагалася скинути з себе холодні пазурі. Що щоки, лоб і плечі, один кіготь застряг в довгій косі. Селена чинила опір темряві і та все щільніше огортала її, захоплюючи свою глибини. Темрява не мала ні початку, ні кінця. Це була безодня, що десять років відстежувала її, і селена стрибнула туди, добровільно бажаючи дістатися до самого дна. Вона безшумно кудись падала, куди, на дно, де її життя по-справжньому обірветься. Можливо, вальські демони вже випили її життя високий, залишивши лише оболонку. Тепер її душа приречена перебувати тут, у вічній пасті серед вічної темряви. Напевно, це було й пекло. Темрява затремтіла, з'явилися звуки та фарби. Кожна картина, кожен спогад був гірший за попередні. Промайнуло обличчя Шаола. Селена пам'ятало, яким було його обличчя, коли він дізнався, хто вона насправді. Майну – понівичений трупних хемій. Потім пам'ять відтворила її останню розмову з живою принцесою. Селена почула мотрошні слова. Коли довкола тебе валяються мертві співчизники, я не підставлю плече для твоїх сліз. І як тоді в неї обернувся язик вимовити таке? Слова, що обернулися правдою, тисячі вбитих елоєських рабів, які на короткий час знову відчули себе вільними людьми. І немає кому підставити плече для сліз. Ми готіли події, і кожне підтверджувало правоту Нехемі. Це було пекло. Селена побачила сліди кривавого побоїща, влаштованого нею в день і недалої втечі з Ендовера. В ухах крики мираючих. Наглядачі, яких вона вбивала, тягли до неї примарні руки. Вона все це заслужила. Вона збунтувалася першого ж дня своєї ендоверської каторги. Бунт почався, коли її погнали по схилу вниз, де роздігли догола і прив'язали між двома стопами забризканими кров'ю. Холодне повітря вризалося в її голі груди, але його укуси були дрібниці в порівні з жахом і болем, випробуваним нею, коли наглядач змахнув ботогом. Селена сіпнула між мотузок, що утримували її. Вона ледве встигла зітхнути, як батіг знову засвистів, розкривши світ, як блиснуло нічне небо, і розпороли її шкіру. Боягузка, почувши за спиною голос Нехемі, і батіг піднявся втретє. Боягузка. Біль засліпувала. Ану, глянь на мене, сказала нехемія. Селені було не підняти голову і не обернутися. Дивись на мене, я сказала. Якоселена обернулася через плече. Це справді була нехемія жива, здорова, напрочуд гарна. У Чалоеська принцеси були сповнені пекучеї ненависті. Десь з'явився Саем, високий, ладний, без жодного шаму на обличчі. Його смерть була схожа на смертну Нехемію, тільки набагато гірша, оскільки його вбивали повільно по шматкам. Це катування тривало кілька годин. Його селна теж не зуміла врятувати. У руці Саема вона побачила інший батіг із залізними шпильками на кінцях. Нехемія відступила. Саем зайняв її місце і потряс батогом, розправляючи всі хвости. Побачивши це, Селена тихо засміялася. Вона обома руками вітала біль. Сем набрав більше повітря, підвів руку. Залізні шипи розполоснули селенню всю спину. Якби не мотузки, вона повалилася б на сіру землю. Вдар ще раз. хрипким пошепком зажадала вона. Не соромся. Сем послухався, але ударив лише ручкою батога, Шкіряне руків'я ковзнуло по закриваленій спині. Сем і нехайми мінялися місцями, а за їхніми спинами вже вишукувалася ціла черга охочих вдарити Селен. Це була її заслужена плата. У когось із них вона забрала життя, когось не зуміла врятувати. Це ще раз, ще і ще. Виходячи за межу невидимої охорони стіни, вона не розраховувала перемогти Вальгі. Їй вихід був порівняний із тодішньою спробою втекти з Ендовера. Проте демони ще й не вбили. Просячи пролові удари, Селена відчувала, яку насолоду вона завдає вальським тварюкам. Вони цим харчувалися. Її смертне тіло їх зовсім не приваблювало, їм були потрібні її біль і страждання. Цю насолоду вони були готові продовжувати до безкінечності, перетворивши Селену на подобу дійної корови. Ніхто не вирветься сюди і не врятує її. Нікому не вдалося проникнути за порог темряви і залишитися живими. Демони копалися в їх спогадах. Селена пригощала їх. Вона давала їм усе, що вони хотіли, і навіть більше. А вони продовжували... Пошукувати нові події її безнадійного минулого, як діти шукають приховані ласощі. Селені було однаково, вона дивилася блідолицьому у вічі, все ще сподіваючись якимось чином повернутися у світ, де світиться сонце. Села не знала, скільки тривало падіння в безодню її пам'яті. Внизу почувся шум несучої води, напівзеркальна річка, над якою здіймалися клапті туману. В темні це піднімалися. Це було дно. Кінець прірви можливий кінець її життя разом з нею демони впали на дно річки, на дно її душі, і зараз сила не знала, чи шеплять вони від задоволення, чи від злості.